Negyedik Fejezet Arra ébredt, hogy egyedül van az ágyban, s kongszól valahol a ház mögött. Az ablakon át csak annyit látott, hogy a fákat halvány aranyszín búkolja be, s halvány rózsaszín napfoltok játszanak a fehér falon, leblezve a méz durva szemcsét. Ahogy a foltokat figyelte, szint váltottak előbb élénysága, majd mind mélyebb aranyszínűek lettek, Összesukorították a szabát, amely kisebbnek, alacsonyabbnak látszott most, mint éjjel a homályos lámpafénynél. Dick visszajött pizsamában, és megérintette Méri arcát úgy, hogy Méri a bőrén nérezte a korai reggel hűvösségét. Jól aludtál? Jól, köszönöm. Mindjárt jön a te. Úthorjasak és elfogódottak voltak egymással, az éjeli kapcsolatot restelték. Dick leült az ár szélére, és kekszett rácsát. Végre egy idősebb benszörött behozta a tárcát, és letette az asztalra. Ő az új nagysága, mondta neki Dick, aztán Méri tülágosította fel. Ő meg Az öreg nem emelte fel a szemét a földről, amikor megszólalt. Jó reggelt, nagysága. Aztán utolésan azt mondta Dicknek, mintha elvárták volna tőle, nagyon szép, nagyon szép gazda. Dick elnevette magát. Ő viseli majd a gondodat, mondta Mérinek. Nem rossz fiú a vén lókötő. Méri kicsit felháborodott ezen a városi modalon, aztán belátta, hogy csak palmaság és napirendre tért fölötte. Miért? Mit képzelő? Kicsoda? Mért atlankodott te, rabbi magában? Teddi olondó baltak volt, és nem vett észre semmit. Sietve fölhajtott két bögre tát, aztán ment felöltözni, és színű ingben és rövidnadvágjában jött vissza, hogy elbúcsúzva a méritől mielőtt elindult ki a földekre. Miután elment, Miri is fölkelt, és körülnézett. Sámson azt a szobát takarította, ahová előző este először léptek be, minden bútort a szoba közepére tord. Méri elhaladt Sámson mellett ki a vendára, amely tulajdonképpen csak a hullámlemesztető nyúlványa volt, három téglóztap tartotta, és alacsony melvét vette körül. Néhány sötét zöldre festett benzines ládában már lepatagszott róluk a festék, muskádli és virágzó cserje félék virítottak. A veranda melvétjén túlsákat hamaksább húzódott, és azon túl már elkezdődött az ősbozót, bakamakasságban, aztán lejteni kezdett és magas, csillogó fővel teli vízmasásban folytatódott. Azon túl megint bozót, vízmasások, barázdák és hangyatúrások szegélyezték. Amint jobban körülnézett, látta, hogy egy több mérföld széles vízmosásból kiemelkedő tomba épült a ház, kékes, ködösen kígyózó, gyönyörű hangyatúrások vették körül, hosszan elnyúlva a ház előtt, de szinte rátapadva a hátsó falra. Nyilván hőség lesz itt, gondolta, így körülzárva. De ahogy a szemét elernyőzte és végignézett a vízmosások fölött, elgyönyörködött a tomboszolt nevénzet, a napfényben aranló fű és a pazar kékék végtelenjében. A madarak szólt. Ilyen fülsiketítő hangárodatot még nem hallott soha. Hátra sétált a ház mögé. Most látta, hogy szabályos négyszög elől a két szoba, ahol már volt, hátul a konyha, a kamra és a fürdőszoba. Egy rövid ösvény végén sövénykerítéssel takadt szűk tálkalmány az árnyékszék. Mellette barom fiúl, s az olból dróthálós kifutó, tele, rántani való fehér csibékkel. A puszta, kemény talajon itt a pulykák kapit Méri hátulról a konyhán keresztül ment vissza a házba. A konyhában fafűtéses tűzhely állt meg egy masszív lesikált eszkazdal. Alig bírt elmenni köztük. Sámson a hálószobában ágyozott. Még soha nem volt kapcsolatban benszülöttel, mint munkardó gazda. Anyja annak idején megtiltotta, hogy a szolgákkal szóbáljon. A egyletben udvarjasan bánt a pincérekkel, de a benszülött kérdés az ő számára csak más asszonyok panasza maradt, a te utánok délutánok problémája. Persze, félt a dél Nél-Afrikában minden nőt így nevelnek. Gyerekkorában tilos volt egyedül sétálni menni, s ha megkérdezte miért, a halkra fogott, óvatos, de magától értetődő hangon adott válasz az volt, minden kértésére így válaszolt az anyja, hogy a benzülettek gonoszak és iszonyú dolgokat művelhetnek vele. És most szembe kell néznie velük, meg kell küzdenie a benszülöttekkel. Biztosra vette, hogy küzdenem lesz. Sabazva, de mégis elszántan úgy érezte, hogy nem fog alul maradni. Viszont Sámson, ez a tudó, kedves arcú öreg benszület megnyerte a tetszését. Mikor belépett a hálószobába, megkérdezte. Megtetszik nézni a konyhát, nagysága. Azt remélte, hogy majd viszik körül a házban, de mivel látta, hogy az öreg szeretné, rábízta magát. Sámson mód mezidláb kicsoszagadt előtte a szobából, és a ház mögé vezette. Kinyitotta a magas ablakon át szellőző félhamályos, élelemmel teli kandát, nagy fémládákban állt a cukor, meg a liszt. A kulcsok a gazdánál vannak, magyarázta, és jót mutatott magában a természetességen, ahogy beletörődött ebbe az óvintézkedésbe, amely csak is az ő lopásai ellen irányulhatott. Dick és Samson közt különben teljes volt az egyetértés. Gig minden bezárta, a fűzéshez egyharmadával többet készített ki a keleténél, amit Sámson felhasznált ugyan a maga céljaira, de ezt nem a lopásnak. Nem is volt sok lapnivaló ebben az aglegény háztartásban, és Sámson szebb jövőt most, hogy aztán került a házhoz. Hódoló tisztelettel mutogatta végig mérinek a kevés konyharuhát, az edényeket, a tűzhelyet, hogyan működik és a ház mögötti farakást mindezt a hűséges sávhár arckifejezésével, aki most az igazi tulajdonosnak adját a kulcsokat. Mérik kérésére megmutatta azt a fánlógó kivénhet ekevasat is a farakás mögött, meg a szegéről való rostás reteszvasat, amelyen rávertek. Erre ébredt ma reggel. Minden reggel fél-hatkor rávertek a vasra, hogy a közeli barakokban alkó négerek felébredjenek, aztán fél egykor és kettőkor megint az ebédszünet kezdetét és végét jelzendő. Súlyos, gyomorszorongató kankása messzi mérföldekre szállt a bozót fölött. Méri bement a szobába, még sáncsal reggelit készített. Addigra már annyira forró lett a levegő, hogy a madarak elhallgattak, és Méri reggel hétkor azon vette észre magát, hogy az egész teste ragad az izottságtól. Díg fél óra múlva megjött. Boldogan nézett a feleségére, de gonterhelt volt. Egyenest kiment hátra, és Méri hallotta, hogy Sámsonnal kafferul artítozik. Egy szót sem értettem öle. Mikor vissza, csak annyit mondott. A vén hülye megint eleresztette a kutyákat, pedig megmondtam neki, hogy nem szabad. Miféle a kutyákat? Rájuk jön, a mehetnék, aztán elkódorognak vadászni, ha nem vagyok itthon, folytatta Dick itt, ingerülten. Néha napok eltűnnek de mindig, amikor nem vagyok itthon. Elerezti őket. Aztán eltévedtek a mert túlsta megetetni őket. Kamaran szótlanul ette végig a reggelit, és idegesen összeráncolta a homlokát. Az ültetőgép elromlott, a vízszordókocsinak kiesett az egyik kereke, a szekeret behúzott fékkel vontatták föl egy dombra puszta nemtörődömségből. Dick már nyakig volt a szokásos bosszúságokban, és mint mindig, tehetetlenül állt a kedélyes szem közt. Méri nem szólt semmit, neki még szokatlan volt mindez. Legkerül után Dick rögtön vette a székről a kalapját, és ment. Méri keresett egy szakácskönyvet, és kivitte magával a konyhába. A kutyák még délelőtt megjöttek két nagy korcs. Sámsont engesztelően körülúdvarolták a csavargásért, de Mérire az idegenre rá sem Ittak akár a gödények, a vizet szétfröcskölték a konyha padlóján, aztán leheveredtek aludni a bőrökre az előső szobában. A boszótban lemézzárolt állatok vérének nehéz a terjenget körülöttük. Méri végzett főzési kísérleteivel a konyhában, a benszület Sámson utorias elnézéssel figyelte a kísérleteket, és letelepedett az ágyra egy kaffer nyelvkönyvvel. Belátta, hogy az első dolga tanulni. Nem tudta megértetni magát semsomnal.